ahogy Dan piszkavasa belecsapódott a fiú koponyájába. Vér ki a fiú száján és szemén, miközben összeesett. Látta, ahogy Dan visszahúzza a piszkavasat, és az ajtó felé löki Nicket. Margie kilépett a házból, hogy segítsen neki. Látta, amint Den szeme hirtelen balra villan, ahogy Nik összeesik Margie előtt, majd Dan figyelmeztetése nyitotta a száját, de akkor már túl késő volt.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 Ha mégis bejutnak ide, az ablak jelenti az egyetlen kiutat. Onnan olyan négy-öt méter a föld. Ráadásul azt sem tudom, átférek-e rajta egyáltalán. Odalent legalább van két ajtónk, meg egy csomó ablakunk. Igen, de hát épp ez a baj. Jó pár bejutási lehetőségük van, mi meg csak ketten vagyunk, hogy megakadályozzuk a próbálkozásaikat. Már pedig próbálkozni fognak. Esélyünk sem lenne. Valószínűleg igazad van.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 Úgy tolta be az ajtóba, hogy még pont be lehessen rajta jönni. Ha a nők nem érnek fel időben, lelöki ezt a kurva bútort a lépcsőn, háta a szarháziak fejét. Felkapta a pisztolyt a padlóról, és csak most vette észre a falon a kaszát. Azt is magához vette, aztán kilépett a lépcső tetejére.